פרק ו' בני לוי, גרשום, קהת ומררי ואלה שמות בני גרשום לבני ושמעי ובני קהת, עמרם ויצהר וחברון ועוזדיאל בני מררי, מחלי ומושי ואלה משפחות הלוי לאבותיהם לגרשום, לבני בנו, יחד בנו, זימה בנו יואח בנו, עידו בנו, זרח בנו, יאתרי בנו. בן נקהת, עמינדב בנו, קורח בנו, אסיר בנו. אלקנה בנו, ואביסף בנו, ואסיר בנו. פאחת בנו, אוריאל בנו, עוזיה בנו, ושאול בנו. ובני אלקנה, עמסאי ואחימות. אלקנה, בני אלקנה. צופי בנו ונחת בנו, אליאב בנו, ירוחם בנו, אלקנא בנו, ובני שמואל הבכור, ושני ואביה, בני מררי מחלי, לבני בנו, שמעי בנו, עוזב בנו, שמעה בנו, חגיה בנו, עשיה בנו, ואלה אשר העמיד דוד על ידי שיר בית אדוני, ממנוח הארון. ויהיו משרתים לפני משכן אוהל מועד בשיר עד בנות שלמה את בית אדוני בירושלים ויעמדו כמשפטם על עבודתם ואלה העומדים ובניהם מבני הקהתי המן המשורר בן יואל בן שמואל בן אלקנה בן ירוחם בן אליאל -אל, בן טוח בן צוף בן אלקנה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 בן מחלי, בן מושי, בן מררי, בן לוי. ואחיהם הלוויים נתונים לכל עבודת משכן בית האלוהים. ואהרון ובניו מקטירים על מזבח העולה ועל מזבח הקטורת לכל מלאכת קודש הקודשים ולכפר על ישראל ככל אשר ציווה משה עבד האלוהים. ואלה בני אהרון אלעזר בנו, פנחס בנו, אבישוע בנו, בוכי בנו, עוזי בנו, זרחיה בנו, מריות בנו, אמריה בנו, אחיטוב בנו, צדוק בנו, אחימץ בנו. ואלה מושבותם לטירותם בגבולם, לבני אהרון למשפחת הקהתי, כי להם היה הגורל. ויתנו להם את חברון בארץ יהודה.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 ולבנה גרשום למשפחותם ממטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי וממטה מנשה בבשם ערים שלוש עשרה. לבנה מררי למשפחותם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולון בת גורל ערים שתים עשרה. ויתנו בני ישראל ללוויים את הערים ואת מגרשיהם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 ואת קרייתיים ואת מגרשיה, לבני מררי הנותרים ממטה זבולון, את רימונו ואת מגרשיה, את תבור ואת מגרשיה, ומעבר לירדן ירחו, למזרח הירדן, ממטה ראובן, את בצר במדבר ואת מגרשיה, ואת יהצה ואת מגרשיה, ואת קדמות ואת מגרשיה, ואת מפעת ואת מגרשיה. וממטה גד את רמות בק גלעד ואת מגרשיה ואת מחניים ואת מגרשיה ואת חשבון ואת מגרשיה ואת יעזר ואת מגרשיה